واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد تلقى الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال ابن مسعود Berkata Abdullah Ibnu Mas'ud Ibnu Ghafil Al-Hudali Abu Abdurrahman Sahabiyun Jalil Dan beliau termasuk diantara orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam dan mengikuti peperangan Demi peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari peperangan yang pertama perang badar dan perang-perang yang berikutnya dan beliaulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang pernah mendapatkan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Bahawa betis beliau itu lebih berat daripada gunung Uhud di dalam timbangan nanti pada hari kiamat beliau radhiyallahu taala nuh mengatakan man arada barang siapa yang ingin ayam zura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam untuk melihat kepada wasiatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di atas wasiat itu terdapat stempelnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a. Di dalam perkataan beliau ini bahwa terang siapa yang ingin melihat kepada wasiat di mana wasiat ini tidaklah pernah dirubah dan tidaklah pernah diganti sehingga wasiat itu seakan-akan di atasnya terdapat stempelnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab pada hakikatnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan Satu wasiyah Yang ditulis di atas kertas lalu kemudian Diletakkan stempel Rasulullah SAW di atasnya Akan tetapi Penyebutan khatam Penyebutan stempel yang disebutkan di dalam hadis ini Rasulullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu An-an Hendak menggambarkan bahawa 10 wasiat ini adalah merupakan perkara yang sangat penting Yang hendaknya harus dijaga oleh seorang muslim Dan dipelihara Tidak ditambah dan tidak pula dikulangi Sebab ini adalah merupakan Hal-hal yang mengumpulkan Perkara-perkara yang terdapat di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala فليقرأ قوله تعالى مقهند المركة من باكة فرمن الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراط مستقيما يعني بليو من باكة Arman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi Al demikian pula Al-Imam At-Tabrani Al di dalam mu'jamnya. Ibnu al-Munzir dan Ibn Abi Hatim dan terjadi perselisihan tentang Kesahihan dari sanat riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Ini disebabkan karena riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala ini berasal dari jalan seorang perawi yang bernama Dawud al audi Asal dari jalan seorang perawi yang bernama Daud Al-Audi. Yang meriwayatkan dari As-Sha'bi, dari Al-Qamah. Dari Abdullah bin Mas'ud. Radiyallahu ta'ala anhu. Bahawa Nabi SAW. Bahawa beliau mengatakan ucapannya ini. Yang menjadi perselisihan adalah perawi yang bernama Daud Al-Audi. Ya. Dilihat dari sisi sanatnya. Daud al-Audi di dalam atau pada tabakah tersebut ada dua orang perahu yang masyur dengan nama Daud al-Audi. Ada Daud bin Yazid al-Audi dan beliau seorang perahu yang terdapat padanya kelemahan. Ada pula Daud bin Abdullah al-Audi. Daud bin Abdullah al-Audi dan beliau adalah seorang perahu yang bisa dihasankan hadisnya dan riwayatnya yang menjadi permasalahan bahwa uh, mereka berselisih di dalam menentukan siapa Daud Al-Audi yang terdapat di dalam riwayat tersebut. Sebab Daud Al-Audi ini apakah dia Daud bin Yazid ataukah Daud bin Abdullah? Kedua-duanya pernah ngaji dan pernah berguru pada seorang atau pada beberapa guru yang sama, dan juga mereka mempunyai murid-murid, beberapa murid-murid yang sama, ya, ini yang menjadikan problem. Terlebih lagi, bahwa di dalam riwayat itu sendiri, ya, kebetulan Daud al-Aud dimeriahkan dari seorang guru yang lupa-rupanya Daud bin Yazid dan Daud bin Abdullah meriwayatkan dari guru tersebut. Demikian pula apabila dilihat pada muridnya dan juga muridnya tersebut merupakan murid keduanya. Murid Dawud bin Yazid dan Dawud bin Abdullah al-Audi. Kalaulah kedua perawi ini dua-duanya siqah, tidak jadi masalah. Lianna al-hadith haithumma daro ala siqah. Karena hadith dimanapun berputar, selama dia berputar kepada perawi yang siqah, maka demikian tidaklah memutaratkan kesohian dari satu hadis. Akan tetapi yang menjadi masalah... Karena salah satu dari dua perawi ini, salah satunya tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Sedangkan yang satunya, ada ihtimal dan ada kemungkinan hadisnya bisa dijadikan sebagai hujah dan dihasankan. Dalam artian, Dawud bin Yazid al-Audi adalah seorang perawi yang da'if. Sedangkan Dawud bin Abdullah al-Audi, seorang perawi yang bisa dihasankan hadithnya. Uh, Al-Shayikh al-Albani rahimahullah ta'ala yang pernah anda dengarkan dari Syekh Mubil rahimahullah bahwa beliau tawafuf di dalam uh, mengitbarkan sanat ini disebabkan karena tidak adanya klarin yang menguatkan siapa Daud al-Audith di dalam riwayat tersebut sebenarnya apakah dia Daud bin Yazid ataukah Daud bin Abdullah akan tetapi Syekh Mubil al-Wadi rahimahullah taala beliau lebih condong untuk menetapkan bahwa Daud yang terdapat di dalam sanad itu adalah Daud yang bisa dihasankan hadisnya yaitu Daud bin Abdullah Al-Audi disebabkan karena Al Hafidz Al-Mizzi di dalam kitabnya Tahdzibul Kamal ketika beliau menyebutkan rumus Daud bin Abdullah Al-Audi beliau menyebutkan rumus uh, bahawa beliau adalah salah satu di antara perawi Al Imam Tirmizi dan tidak memberikan rumus uh, Pada Dawud bin Yazid al audhi Bahawa beliau termasuk Salah satu perawi dari Al-Imam al-Tirmiri Wallahu'alam Bissawab al-Khulasah Bahawa ini adalah Merupakan perkataan Yang diruatkan dari Abdullah bin Mas'ud mana beliau hendak Memberikan tanbih dan peringatan Akan pentingnya 10 Hak-hak yang disebutkan Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut Wallahu a'anamu Bisawab lahuna ya kawan Wa akhiru da'wanan Alhamdulillahi rabbil alamin Tafadlalu hafidhakum allah